Huikean hyvää tiistaista iltaa, on keskiympärän aika, vielä pitää kiittää Impamman mamban poikea, jälleen huikea lähetys. loistava showt, ei voi muuta Mutta nyt on kuitenkin keskiympärän vuoroke vuorokello, on siis tasan seitsemän, studiossa Ville Makkonen ja Tommi Helminen, hyvää iltaa vielä kerran. Hyvää iltaa minunkin puolestani ja tänään on aika... Tiukka show tiedossa, vai mitä Ville? On, tänään on ihan totaalisen spesiaali show. Nimittäin taitaa olla ensimmäistä kertaa keskiympärän historiassa. Jos nyt muistelen taaksepäin, niin meillä on kaksi haastateltavaa tänään. Ketä meillä on? Meillä on Siimori aika ja Tuomas Virkkunen tuttuun tyyliin myös tällä viikolla. Ja sitten on vähän spesiaalimpi tapaus. Kyllä, nimittäin. Aika paljon jalkapallokansa on kuohuttanut eräs IS Veikkaajan artikkeli, joka on tänään ilmestynyt. Ja tämän artikkelin toimittaja Antti Pärnäseen otetaan yhteyttä ja kysellään vähän tästä jutusta taustaa. me tuossa heti noin 15 minuutin päästä yhteyttä, että älä kuulia katoa minnekään söt langan päästä. Facebookissa on myöskin viikon äänestys. Se liittyy hoikohon. Hoikohan tänään julkisti Seuraavan kauden valmentajansa Sixten Boostroom, on siis Hoikon uusi päävalmentaja. Ja siellä pääsee sitten keski Facebook-sivulla äänestämään siitä, että oliko tuo vaihtoehto nyt sitten se kaikkein paras mahdollinen. Täällä on keskustelua käyty ja tällä hetkellä tilanne on tälleen, että kaukastaan tuo meidän sivu täältä vielä. Tää on tää mobiili mobiililiittymä, en mainitse <tos> nimeä, <mutta> <tos> <tos> <tos> <tos> Elikkä, tällä hetkellä on se seitsemän tämä vaihtoehto, että todellakin siksi oli hyvä valinta. Ja joka on ehkä keskimpyrän mielipide kanssa. Ehkä paras näistä vaihtoehdoista, mitä oli saatavilla tällä hetkellä. Kyllä, mutta siihen äänestykseen ehtii vielä käydä tämän lähetyksen aikana vaikuttamassa. Keskiympyrä. ympyrä tiistaisin kello 19: Radio Gentku. Tässä soi Kasabian, ja kappale on Fire. Sopii tähän tilanteeseen, loistavasti. So, sopii, ja tuttu myöskin Valjoliikasta, jos joku on Seimurelta seurannut. Varmaan aika moni meidän kuuntelija toivottavasti, niin tuttu biisi sieltä. Kiima nousi. Kiima... sfääreihin. <laughs> Joo, Kiima nousee täällä studiossakin, nimittäin. Me ollaan sun kanssa aika pitkään tänään käyty keskusteluja tästä tänään ilmestyneestä veikkaajasta. Se on mulla tässä kädessä tää... Uusi IS Veikkaaja ja tässä on heti kannessa tämmönen iso K18-merkintä Ja tässä lukee Veikkaajan sensuroimaton reportaasi suomalaisesta jalkapallokatsomosta Jos sä Ville et seuraaisi jalkapalloa, niin mitä toi kansikuvassa herättää? No kun puhutaan, puhutaan suomalaisesta jalkapallokatsomosta, niin kyllähän se mun mielestä aika selkeästi jo se yleistää kaikki suomalaiset jalkapallokatsomot Eli tässä, tässä, on nyt, tässä on nyt joku selvitys siitä, että minkälaista suomalaisissa jalkapallokatsomoissa ja jalkapallostadioneilla on käydä katsomossa pelejä. Ja tarkentaa vielä tätä reportaasia. Eli tästä reportaarista, se on se otsikko on... Kaunis peli. Kaunis peli, niin tämä reportaasi pitää sisällään yhden ottelun katsomukäyttäytymisen. Kyllä, eli tässä... Öö, IS Veikkaajan toimittaja Antti Pärnänen on käynyt Lahdessa seuraamassa Veikkausliiga-ottelua Lahti HJK Ja sieltä on aika paljon erilaisia sitaatteja kaivettu sitten tähän lehtijuttuun Tää alkaa aika, aika räväkästi tää lehtijuttu Tässä on monta kertaa toistetaan raiskataan Klubihuorat Hei hei hei hei Niin ja <laughs> Tätä rataa. Sillä, sillä meiningillä tää jatkuu homo homo HJKta sun muuta Sun muuta tämmöistä huutelua sieltä tulee niin niin tämä on nyt herättänyt paljon keskustelua keskustelupalstoilla me ei oteta nyt kantaa tästä, mitä mieltä me ollaan, vaan me otetaan tästä pian yhteys sitten itse luutunkirjoittajalle. Siis ihan, ihan, ihan mielenkiinnosta nyt ensinnäkin lähdetään, lähdetään selvittämään, että minkä takia tämmöinen juttu on ylipäätään tehty ja mitä tällä halutaan sanoa, koska jos kuitenkin tässä aika vahvasti mun mielestä yleistetään suomalaista jalkapallokulttuuria tämän yhden ottelun perusteella ja kaikki tietää kuitenkin, että varmasti tämä Lahti HJK on se kaikkein Kuuminen. kuumin ja kiihkein ottelu, mitä Veikkausliikassa käydään nimenomaan tällä katsomon käyttäytymisen saralla se ei ole kenellekään varmastikaan yllätys, mutta sit jos mietitään joku, joku ottelu, vaikka jos, jos Jara tulee pelaamaan Lahteen tai toisinpäin. <lain> niin ei niin se on Ei siellä paljon poliiseja varmaan tarvitse olla paikalla. Että. Niin. Että et sen takia aika paljon kysymysmerkkejä on päässä. Ja nimenomaan sen takia me ollaan haluttu nyt selvittää tätä asiaa. Että mistä tässä nyt on oikeasti kysymys ja mitä tällä halutaan sanoa. Hetken kuluttua keskiympyrössä otetaan yhteyttä I.S. Veikkaan toimittaja Antti Pärnäsen, joka on kirjoittanut tämän kyseisen jutun. Ja lähdetään häneltä selvittää vähän taustoja. Nah, tehdään. Voidaan Voit laittaa sun matchavat mikrosortsit ja topiin Kui panta pantata tukka oki näitä hotilt Hellä ku tuuli sun maalattu huuli kertoo Jotain mille, nauran ku mun korvassa kuuli. Tarkoittaa sitä et me tulla juttuun Et pahastu kun tartun takan reppuun ah. Ku ylämää sä työnäs on seläs Alla Hallo Sperra, kattottu sillä vihkeellä silmällä et jotta sisälläsi herää. Tää on tuijotus kiso silmä peruspersus. istuu kusortet istu ku abaco joka hiljalle lipuu oi. Ruoma mukaan vielä tobi ja sulle sopii. Nää on pari luistelu alkee. Keskellä kesää tai talvez. Ota pari potku ja anna liukuu, ota pari potku ja anna liukuu. On pari luistelun alkeet, kaikki on messis. Mitä tarkee? Ota parit potkuun ja anna liukuu, liuku liuku. Mm -hmm. Minä olen tyttä diskon nurkassa, luistele Lustee mun on Lipstick. Anna käsi lähe vien vie lattialle spinautan kideji, otan pari steppi. Ja nyt en treenaa balletti mutta teen pari piruettiin Ja pian tulee balletti opelta heppi. Jos ei askeleet luonnistu painan rekki, ovi kun saneli mesta. Oot paha, murulla messa ja tää on rulla luisti mesta sirklaan se mun tiikkunne. Della sousoi korvissa, energia kormissa, sun pikku Sit sipa jotain fruitti ja diskillä, vartaloin kiini kiinni otisillä. Ja katson suoraan silmiin, kun levi pilviin, pilviin mennään pleidään. Noit tyhmät vaan reivaa, puhu meistä selän takana, jos keida, eikä ymmärrä, mitä meidän välillä on, ja mestoi hälinää on. Livahdetaan ulos, kun puhuja aurinko, kaunit liittimet naara se uros, tuulet ohjaa, vihdoin meidän huulet kohtaa, purkapallo sahtaa later Langan päässä on nyt IS-veikkaajan toimittaja Antti Pärnänen. Oikein hyvää iltaa. ilta. iltaa. Eli tänään ilmestyisessä veikkaajassa niin oli juttu kaunis peli, jonka sä oot tehny ja se on nyt herättänyt aika paljon keskustelua nettipalstoilla ja meitä kiinnostaa kiinnostaa yleisesti tietää vähän tämän jutun taustoja ja vähän tietoja ja sun fiiliksiä tästä ja voisi kysyä, että mistä idea lähti tähän ja minkä takia? Äh, no idea lähtöisi ihan, ihan siis siitä, että kun tiedossa kuitenkin, kuitenkin on ihan tietysti itse matseissa käymällä, mutta myös niin kuin jakamien sanktioiden vuoksi, että tiettyillä saniryhmillä on, on tota, taipumusta rivon käyttäytymiseen, niin sen takia alistaa se ajatuksena, että, että lähdetään niin tsekkaa, että että mikä on meno. Meno ja toi HJK, tai siis Lahti HJK, Matsi on tietysti varmaan se, se niinku otollisin esimerkki siitä. Mutta äh, alun, tai kävin niinku tätä artikkelia varten myös lähden vierasessa Matsissa sitten koskella. Eli Lahti Hakaa, hakaa pelissä ja, ja kävin toteamassa silloin, että, että meno on tällaista. Niin, niin, niin siinäpä se sitten, miksi se nyt muotoutuu tällaiseksi, että että on, on vaan puhdas kylmä reppari tässä, että mitä siinä yhdessä ottelussa tapahtui, niin se oli ihan sitten niin kuin vaan linja linjaveto, että näin, näin tämä tehdään. Ja varmasti näin sitä tulikin eheämpi ja parempi lehtiartikkeli kuin, että olisi alkanut pomppimaan ottelusta toiseen. Niin siinä on aika, aika pitkästi kuitenkin kerrottu tästä nimenomaan HIK lahtiottelusta ja siinä on aika paljon... Pelkästään siitä. Niin, nimenomaan. Ja, ja siinä, on, siinä on aika paljon tavallaan tämmöistä ottelua tapahtunutta, minkä tällä tavalla lukijana omasta mielestä olisi ehkä voinut jättää pois ja olisi nimenomaan halunnut kuulla sitten sitä, mitä näissä muissa otteluissa tapahtuu. Koska nyt kun kyse on vaan tästä yhdestä ottelusta, niin tuntuu, että tavallaan tämä koko lajin kannattajakunta leimataan tämän yhden ainoan ottelun perusteella. No, ei kai. Siinä on leimata koko kannattajakuntaan, leimataan vain tuon ottelun, ottelun niin kun siellä katsomassa olleet ja näihin kyseisiin faniryhmiin. Eihän se nyt tarkoita, että, että jos yhdessä ottelussa joku huutaa tai muutama huutaa, että kaikki on pusiittaita tai, tai ärsyttäviä ihmisiä. Se, eihän se, että meni sitten, tämä niin siitä tapahtumasta, ottelun tapahtumasta kertoa tuo ja sen takia on sitten pidetty ottelua edeltävätkin ää, kokemukset siinä jutussa, koska, koska siinä nyt kuitenkin selkeästi ihan merkittäviä asioita minulle kävi. Eli esimerkiksi nämä poliisit tuli, tuli mua ää, tota, kyselemään kadulla, että, että mitä miehiä, vaikka tosiaan kävelin vaan Lahden kaupungin kadulla. Ja se nyt kertoo, niin kort, kertoo jotain siitä, että mikä oli niin vireystila siinä kaupungissa keskustassa tänä ottelupäivänä. Aivan. Äm, tässä kuitenkin tässä Veikka ja äh, jutussa, tämä ensimmäinen aukeaminen, millä tämä juttu alkaa, niin juttu tosiaan, tosiaan otsikoitu nimellä Kaunis peli, ja tässä on tämmöinen iso keskisormi, sivunkokoinen keskisormi, <tos> niin Varmaan ymmärrät, että tästä saa kuitenkin, aika helposti voi saada semmosen kuvan, että tässä koko laji leimautuu. Ja lukijalle tulee semmonen tietynlainen ö, ennakkokäsitys heti kun tätä ö, artikkeli alkaa lukemaan. Mm, no, ö, en mä kyllä oikein sitä ymmärrä, että, että eihän se siis... Tämä on niin yksi aspekti sitä lajia, joka, joka on niin olemassa, ja, ja tämä juttu kertoo siitä, että ei, niin kuin, se on ihan, ihan normaalia tuota, toimitus, toimitustyötä. Niin voitaisiin voitais toki tehdä niin juttu ö, katsomukulttuurista ylipäätään, mutta sellaisia on kyllä tehty. Ja sitten siihen tarvittaisiin vähän enemmän vielä tilaa kuin mitä tähän oli. Ja, ja sekin sitten, että, että toki niin kuin, positiivisia asioita on varmasti todennäköisesti vielä enemmän kuin negatiivisia, mutta että niistä on kuitenkin sitten tehty juttuja. Että tämä nyt oli sellainen asia, mikä, mikä niin kuin oli meidän mielestä aspekti, joka oli syytä, syytä tuoda esille, koska mä oon aivan varma, että tämä. Niin kun joku tota, peruspertti Pihtiputalta lukee tän jutun Sellinbaarissa, niin jut, juttu tuo sille uusia asioita sen tietoisuuteen Onko ne sun en, mielestä en us, hyviä asioita? En usko, että tämä niin on ollut asia Onko ne sun mielestä hyviä asioita, mitä hän tällä tulee tästä fiiliksestä? Koska tässä on kuitenkin on kuvia Hyviä asioita? Niitä, Ei, ne hyviä asioita, vai huonoja? mutta negatiivisia asioita Mutta ne on niistä, uusia asioita Mutta eikö siinä hieman sitten leimata koko kulttuuria? En mä koe sitä leimaavani, niin, että jos joku jonkun, jos sä puhut kulttuurina, fanikulttuurista, niin jos joku tämän fanikulttuurin edustaja on huutanut jotain asioita ääneen aiemmin ja sitten joku kirjoittaa ne hu ulos hu ääne, ääneen huudetut asiat painaa paperille ja lehteen, niin en mä nyt koe sen mitenkään, millä tavalla leimaavan, leimaavan sitä fanikulttuuria. Se on asia, joka on tapahtunut ja nyt se on eri muodossa kuin mitä se on silloin, kun se on huudettu siellä katsomossa ilmoille. Antti Päränen, äh, mä en ainakaan itse haluaisi lähteä vertailemaan lajeja millään tavalla, vihaista oikeastaan yli kaiken, mutta kiinnostas tietää, että onko, onko muista lajeista esimerkiksi jääkiekosta tai koripallosta tulossa, tulossa vastaavia juttuja, Veikkaajassa vai näetkö, että, että muissa lajeissa on, on tämmöisiä samanlaisia ongelmia kuin nyt tämän artikkelin perusteella jalkapallossa? Öö, no tota, joo, ilman muuta huudetaan, sehän kuuluu, niin tuossa samaan lehteen kirjoittamassani kolumnissa to, toteen, niin tota, ilman muuta sehän kuuluu, kuuluu urheilukatsomoon, että siellä huuetaan välillä huuetaan Hyvinkin törkeästi ja välillä huudetaan vähän sofistikoituneemmin, mutta totta kai Kiekossakin huudetaan, huudetaan ja tota, onhan siitä kirjoitettu, kirjoitettu esimerkiksi viime talvena, eikä ollut yhteydessä niitä IFK ja Jokerit fanien tappeluita, vai oliko se edellistä talvena joka tapauksessa, niin, niin, niin onhan näitä nuo on ollut esillä, esillä. mutta ilman muuta voisi vois lähteä ihan hyvin tekemään esimerkiksi vaikka Sanotaan vaikka jokerifanien keskuuteen. Mulla ei ole nyt ihan tarkkaa tietoa, että onko jokerifanit kovin rääväsuisia, mutta, mutta ilman muuta voisi tehdä. Korin se... Em, ehkä niin niinku Lahteen, valitettavasti on sun Lahti, ehkä Lahden fanit on... Käsittääkseni koripallossa niitä kaikkein että Se voisi olla ehkä semmoinen niinku esittelyasia, mutta nekin on niin pieni ryhmä taas sitten toisaalta, että en tiedä olisiko se niinku hirveän kiinnostavaa. Mutta ilman muuta voisi tehdä ja, ja on varmaan niinku syytäkin tehdä, jos sille nyt tarvetta on. Mutta ei nyt varmaan ensi viikolla passaa, koska nyt tämä aihe on käsitelty tällä tavalla ja sitten joskus myöhemmin voi ottaa toisilla ja käsittelyyn. Kyllä. Meillä on tullut kysymyksiä myös tänne meidän toimitukseen, ja tämmöinen mm. kysymys on, että minkä takia tähän on valittu tämmöisiä kuvia? Että tuossa kannessa on tuo k 18 kuvaa, sitten kun avaa sen jutun, niin se on siinä keskisormi, ja sitten sinne itse juttuun sijoitettu poliiseista kuvia. Öö, jaa. mä en kuvita näitä, mutta tota, no kannesta nyt sen verran, että, että, että toi kuva on, en nyt ole ihan saletti, mutta käsittääkseni. Siinä ottelut, samasta ottelutapahtumasta, niin se on varmaan sen takia, että se on laitettu. Öö, K-18 nyt on selkeästi tietysti sen takia, että eihän tämä juttu oikein, oikein sovi sovellu ala, alaikäisille mun, munkaan mielestä. Tota, no, Avausaukeaman kuvituksesta keskisormesta en osaa sanoa, mitään, se on laitettu ja on ainakin tehokas. <laughs> ja, ja myöskään tästä seuraavasta kuvasta en osaa sanoa. Sanoa en, en, en tiedä, mis, mistä tää on tämä kuva. Ja viimeinen, viimeisen aikana tämä poliisikuva on taas sen ottelun jälkeen otettu. otettu jo, ja, ja, ja. Tuo viimeinen kuva on ainakin niinku kertoo, kertoo jotain uutta informaatiokuvallisessa muodossa siitä ottelisesta tunnelmasta. Heillä on oikein pakkautumassa, pakkautumassa bussiinsa ja poliisipuvalvoa. Joku järkkärikin näkyy tässä. Kyllä. Veikka, ve, veikkauksen Veikkajalehden toimittaja Antti Päänänen tähän loppuun vielä. Aika paljon, niin tuossa alussa jo mainittiinkin, niin keskustelua herättänyt tämä juttu tuolla nettipalstolla. Otko itse seurannut tätä keskustelua ja mitä oot siitä mieltä? Äh, no mä en ole iltasanomien sivuilla olevaa keskustelua seurannut. Kuulin vain, että on tullut paljon kommentointia. Omaa työmaili on tullut muutamia, kiitos niistä, ja olen niihin vastannut ja, ja, ja rakentavasti kommentoinut. Veka ja, tota, ja Facebook-sivuille on tullut, voisi sanoa varmaan valtavasti palautetta, ja, tota, ja, ja sitä on kyllä seurannut, on lukenut päivän mittaan. Se, on, se oli aluksi erittäin negatiivista ja aggressiivista, aggressiivista. Päivän mittaan se muut, sinne alkoi tulla tota, hyvinkin paljon positiivistakin, positiivisiakin näkökantoja. Ja, tota, Twitteri, Twitterissä on itse, mutta en kyllä mitenkään aktiivinen. Mutta tota, sain kaverilta puhelun aamupäivällä, joka, joka huomautti, että aika paljon tulee sulle tuossa Twitterissä. Niin sitten kävin tsekkaamassa. tsekkaamassa. Ja, tota, joo, kyllähän siellä... Rapaa oli tullut, mutta, mutta en ole nyt niin kuin mitenkään sitä Twitteriä sen jälkeen aktiivisesti tekaan. Kyllä, tämä juttu varmaan vielä herättää aika paljon keskusteluja ja kirjoittelua, joten jäädään seuraamaan sitä. Antti Päränen, kiitos, että olit keskiympyrä haastattelussa mukana. Kiitos, ei mitään. Joo, kiitti. Radio Korenku. Eskusteli jatkuu kuumana eläin tästä todella mielenkiintoista aiheesta. Se kun Tommi Helminen ja Ville Makkonen, käykää kommentoimassa tätä äskeistä haastolla meidän Facebook-sivulla. Ja laittakaa palautetta ja omia fiiliksiä tästä ihan rohkeasti. Kyllä Kyllä tää on Hemmettinen, on niin, mä oon täpineessä, tää on mielenkiintoinen juttu. Tää oli hyvä juttu joo. Ilman muuta. Mutta hei, keskiympärässä meininki jatkuu ja ei ihan millä tahansa tavalla. Nimittäin hetken kuluttua otetaan yhteyttä Simoren ja Tuomas Virkkuseen. Tuomaksen kanssa keskustellaan viikonloppuna pelatusta El Clássicosta. Ja kyllä me ehkä vähän palataan vielä tuohon äskeiseen. Mä käsikä ehkä käsikä vähän vielä. snadisti haluaisin. Kyllä me vähän palataan vielä Tuomaksen Kuka voisi olla parempi puhua Klassikosta kuin Tuomas Virkkunen, joka itse selosti tämän peli. Kyllä, mutta sitä ennen... Kings of Leon ja kappaleen nimi on Pyro. Pujata. Kings of Leon soi. radio Krenkula ja sä kuuntelet keskiympyröä. Studis Tommi Helminen, Ville Makkonen ja langan päässä myös Tuomas Virkkunen. Hyvää iltaa! Iltaa pojat! mitä vaan? <laughs> Poja, pojat, voisi sanoa, pojat jees, ihan no. Hyvä, hyvä, hyvä. Poikia kaikki syyni Kyllä. Hei, tota, meillä oli äsken toi Antti Päränen haastattelussa IS Veikkaajasta ja... Voidaan sunkin kanssa vähän jatkaa vielä tota keskustelua. Minkälaisen sä... Näyttää suomalaisen futiskulttuuret. että onko se niin kauheata, Öm, minkälainen kuva kyllä mun täytyy sanoa vieläkin mulle jää tämän jutun perusteella, että siellä se on vaan sitä törkeyksiä ja huutelua, ja sinne ei oikeasti lapsia uskalla katsomoon viedä. Eh, no sanottakoon nyt alkuun heti se, että siis mä, mä en ole nyt kyseistä tota, artikkelia juttua vielä ehtinyt ö, lukemaan, että mä en ihan tarkkaan tiedä, mitä siellä puhutaan, mutta ilmeisesti just Lahti hoikoootteluun viitaten jotain kyllä. törkeyksiä sitten niitä, niitä käydään nyt sitten siinä läpi, mutta noin yleisesti ottamatta just niinkään tähän juttuun kantaa, koska en sitä lukenut, mutta noin yleisesti ajatellen, niin en mä kyllä ole kokenut sitä missään vaiheessa niin kuin suomalaista putiskulttuuria mitenkään mitenkään nyt niin raadolliseksi ja raaaksi ja niin härskiksi tavallaan huuteluiden kannalta, etteikö sinne niin kuin, Lasta voisi viedä ja sitten tietysti, tietysti sen verran, jos nyt ajatellaan jotain Lahti-HJK-peliä, niin kyllä mä ainakin tiedän, missä ne Lahden kannattajat siellä ensinnäkin on. Niin jos mä olisin tilanteessa, että mä veisin oman lapseni Lahden peliin, mikä nyt on aika kaukana aika tämä skenaario, koska mulla ei ole lasta ja vieläpä Lahden peli, mutta <hysy> <sorilta> Jos näin kävisi, niin tota, mä, mä yksinkertaisesti varautuisin siihen tilanteeseen sillä tavalla, että veisin enemmän sitä ultaispojankaa, tytönkaan siellä puolella, niin kun, missä ei olisi nämä kyseiset lahden, ehkä nämä niin äänekkäimmät ja pahamaineisimmät kannattajat. Et kyllähän niin kun, siinäkin mielessä voi nyt vähän käyttää tervettä järkeä ja hakeutua stadikalla johonkin sellaiseen paikkaan, missä sitten tavallaan ei näitä häniä kuulu. Et sekin on tavallaan ikävää, mutta kuitenkin faktaa, että suomalaisilla stadioneilla yleensä on aika paljon paikkoja, mihin mennä, et se ei välttämättä tarvi hakeutua just näiden joukkoon. Eikä välttämättä tule yllätyksestä että Lahti hoikoo pelissä vähän rivouksia huudella. Ei, ei missään tapauksessa. Kyllähän se varmaan niinku sellainen ottelu on niinku Suomen kamaralla, missä niitä eniten ehkä niinku kuulee. Et Lahden kannattajat on kieltämättä niin kun varmaan näistä asioista niin saanut eniten niin sanotusti mainetta, jos sitä nyt sellaiseksi voi laskea ö, tässä viimeisten vuosien, vuosikymmenenkin ajalta. Et, ja sitten tämä viha hoikota vastaan, niin tota, kyllähän se nyt sinällään aika normaalia on heille ja tohon peliin, mutta eihän tuossa mittakaavassa nyt ole mun mielestä niin. Ei, ei tunnu ainakaan nopeasti mietittynä oikein mitään vastaavaista tässä nyt terpyjä käydään läpi jotain Jaro Vepsua, tai HJK Honkaa tai vaikka Tampereella, vaikka ei pelata veikkausesikas, mutta silti täällä on ollut tänäkin kesänä yli 3000 tuhatta katsoa Tammelassa, kun on Ilves TPP, siinä on kuitenkin seurat, joilla on niinku ihan mielettömän pitkät traditiot, perinteet, historiat. Ei siellä tollasia huutoja niin ole. Tai et, et sieltä tulee niin niitä perushuutoja tai sieltä tulee niitä yksittäisiä yhden kaverin tekemiä huutoja, mitkä, missä voi esiintyä homo tai jotain muuta vastaavaa tämmöstä vähän alatyyliin. Mut se on yksittäinen ihminen. En mä tiedä voiko sen perusteella ja sen huuteluista tehdä mitään sellaista niinkun juttua tai ylimalkasta tämmöstä niin Päätelmää, että oho, ai Tampereen Derbyki on nyt sitten tällainen, jos sieltä 3300 ihmisen joukosta yksi nousee ja huutaa jotain tuommoista vastaavaa, niin onhan se nyt enemmän niin ihan vain yksittäinen tapaus, että ei sen perustella mun mielestä voi tehdä minkäännäköisiä johtopäätöksiä. Näin tämä keskustelu, keskustelu jatkuu edelleen. haastattelu siis Tuomas Virkkonen futis futiselosta ja loppuun mennään siis nimenomaan tuohon viime loppuun Siellä pelattiin se kaikkein suuri ja kaunein El Clasico Barsan ja Realin välillä siis. Ottelu päättyi 2-2 ja mä oon tässä miettinyt pari päivätä ottelun jälkeen, että kumpi sun mielestä Tuomas voi tähän tulokseen olla tyytyväisempi? No niin, se on kieltämättä vähän vaikea. vaikea sillä lailla, en mä välttämättä sanois, että realkaan voi kovin tyytyväinen olla, lähtökohtaisesti siis. Jos nyt ei ole pelkkää peliä ajatella, mutta lähtökohtaisesti, niin tota Barcelonan puolustusta vastaan, jos se pelaa, niin kyllä mun mielestä olisi pitänyt ottaa kaikki kolme pistettä kataloniasta ja ottaen huomioon, että se ero oli kahdeksan pistettä ennen tuota kierrosta, mikä se nytkin siis on tasuri jälkeen, niin tota... sitten taas Barcelonan tapauksessa, jos, jos ajatellaan niin, että se ero olisi voinut olla se viisi pistettä, mutta nyt se on se kahdeksan, niin kai siihen jossain määrin on tyytyminen, mutta kuitenkin 11 pisteellä he olisivat käytännössä ratkaissut sen niin koko mestaruuden koska sieltä reaalia ei olisi enää noussut. Kahdeksan on siinä siinä mahdollista ja edelleen, vaikkakaan tilastot tei sitä puu mut mutta kuitenkin, että en tiedä, aika, äh, aika vaikea sanoa loppupeleissä, mutta kahdeksan pistettä on kuitenkin niin iso takaa jo asema, että kyllä kyl varmaan Realin pojat on kuitenkin aika pettyneitä. Edelleen painottaisin sitä, että jos pääsee totapuolustusta vastaan pelaamista, siis nyt oli pujolia pikeä pois ja Dani Alveskin loukkaantui, niin tota olisi oikeasti pitänyt pystyä ratkaisemaan. Vuosien varrella on nähty kaiken näkisiä klassikoja, semmosia, missä on paljon maaleja tullut, ja, ja, ja joit, joissa on vähän vähemmän, niin minkälainen tää sun sunnuntain klassikko, oli sun mielestä? No, se on hyvä kysymys, että mä oon, mä oon ehkä enemmän pohtinut niin sitä, että et, et, tavallaan kaksi kaksi ok maaleja, ja helvetin, anteeksi, että ei lahti, Ö, to, todella hienoja maaleja. Mutta tota, sitten kuitenkin esimerkiksi laukaukset maalia kohti oli, Realilla oli kolme, varsalla kaksi. Ja laukaukset ohi maali nyt oli aika perus, muistaakseni jotain neljää viittä kummatkin tai sillä lailla. Et. Periaatteessa niin kun ajoittain se oli todella upeita, tuli näitä kombinaatioita, variaatioita. Esimerkiksi kun Real johti yksi nolla, niin hän teki ihan häikäsevä hyökkäyksen, minkä Bensemaa... Tuhunut, eli tolppaa. Ja sitten taas Barcelonalla oli esimerkiksi siinä lopussa. Oli loistavalla kuviolla, missä monton jota räytti ylärimaan. Et nähtiin tavallaan niinku, tommosia, niinku ihan mieletöntä taidetta ja kuikeita kuvioita. Mutta sitten taas jos ajattelee niinku koko 90 niin en mä, sitä, en mä pysty niinku millään nostamaan tota niinku ihan, ihan niinku parhaimpien klassikkojen joukkoon. Et kyllä siitä niinku kuitenkin puuttu niin paljon... Tota, ensinnäkin intensiteetti, tempo ja sitä myöten. En, en tarkoita, että pitäisi palata siihen, mitä klassikoissa nähtiin, vuosi tai kaksi takaperia, eli niin kuin väkivaltaisia otteita sun muuta vastaavaa, mutta intensiteetin ja tempon myötä nähdään yleensä myös paljon tasokkaampia ja vielä kovempia pelejä tavallaan, koska se vie sinut niin lopullisesti mukana, se äh, pelin tempo. Mutta nyt ajoittain se oli kuitenkin sellaista. Niin kuin, ei nyt voi sanoa pelailua, mutta joku, joku ehkä siitä jäi niin puuttuun, jotta se voitaisiin nostaa niin kuin ihan sinne suurimpien klassikkojen joukkoon. Mun mielestä oli oikeastaan aika hauska nyt tässä viimeisten vuosien, aikojen, a, viimeisten vuosien aikana klassikoista on puhuttu, että, että se on se Messi vastaan Ronaldo-taistelu. Että, että sillä osa-alueella se peli jollain tavalla tulee ratkemaan, mutta... Mun mielestä ehkä ensimmäistä kertaa nytten tässä klassikossa, niin se oli oikeesti sitä Messi vastaan Ronaldo ilotulitusta, vai miten sä sen näit? Joo, kyllä. Joo, juuri näin itse asiassa, että ee, se on tietysti ymmärrettävää, että sitä peliä on myyty ja sitä on hypetetty ja tehty kaikenlaista sen pelin ympärillä, niin kuin Messi ja Ronaldon ee, tiimoilta. Mutta nyt oikeastaan ensimmäistä kertaa ne tavallaan niin kuin vastasi siihen huutoon, siis siinä mittakaavassa. Et, et, et onhan Messikin esimerkiksi ennen tehnyt kolme maalia klassikossa, mutta se oli kuitenkin ennen aikaa Ronaldo ja ennen sitä aikaa, kun voitiin tituleerata Messiaan niin maailman parhaaksi pelaajaksi. Mutta nyt kun ajatellaan kummankin herran statusta, missä ne menee, missä jengeissä ne pelaa, kun voidaan melkein sanoa, että on kyseessä kaksi. Euroopan suurinta ö, parasta joukkuetta tällä hetkellä, ainakin ehkä, ja sitten ö, vielä ö, ehkä Euroopan niin kuin, ö, futiskartan isoin peli, niin nyt he nousevat tuollaiseen asemaan ja tuollaisen pelin jälkeen kummakin tavallaan vielä, kun siellä on muutenkin sitä loistoa niin paljon, niin siitä huolimatta ne erottuu vielä niin yhdellä, ellei kahdellakin pykälällä niihin kaikkiin muihin. Niin onhan se nyt ihan niinku käsittämätön saavutus ja suoritus, että tollasessa, tollasessa pelissä, tollasena iltana, oot vielä ihan omaa luokkaansa sen toisen kanssa. Näin sanoo Suomen paras futisselosta ja Tuomas Virkkunen, kiitos jälleen kerran, että olit mukana keskiympyrässä ja oikein antoisaa ja rauhallista taukoa. Kiitos, kiitos. Keskiympyrä. Tiistaisin kello 19. Radio Krenkkuu. A Afka, niinku Afga, B niinku Blundis, Crackia, niinku Kantis, D ku niinku Dealeria, E niinku Eta, E ja F niinku sata -sa Tilois pöllitty piiliin K niinku kuumotta, jokainen poliisi kuin niinku langarilta kuin niinku muhevaa niin niinku narkkarit suutulta puhellaan Somalelta mora O niinku ohareita B niinku pörrissä Itse sä nollaneita R niinku relaxin paarissa Radottaa, itseä kadottaa Missä maa äs niin niinku sekolee Uudet vivat londie Ö niinku överitse Niinku chompie Heikki, sä tiedät sen nimen Meininki harvinaiseen Minut ja sua viuna ja pilukki, kallio Jeesus siunaa sinutkin. Heikki, sä tiedät sen nime, meininki, harvinaise, harmoninen. Ja vie sua ja vilukki Kallio Jeesus vielä En ja A, A niinku aineist, P hey. niinku Bose Se niinku kola, ei pykä jäädä kiinni D hey. niinku dullast, ei tuu overdose E hey. hey. niinku ekistä, joka pitu biisi E ja F niinku flashereit, enkä jää fuckkiin G hey. niinku Goodread, petto on nappii Ja kyllä sä tilu, on H niinku hiffaat Kallios nappi on kliffaa ja täl pidetään elämän pointtina I niinku imuroida J niinku jointtia niinku kykää ei kykene syyttää Kus kuke L niinku lukus Rypää hengiltä svengissä M niinku myrkyllä Jota suomes Suomessa joka paikas tyrkyllä S niinku sekoilee viidakos bongie Ö niinku överitse niinku zombien. Henki, sä tiedät sen nimen Meininki harvinaisen harmoninen Minuuttia sua piuna ja pilunkki, kallio Jeesus vie siunaa sinutkin, Heikki. Sä tiedät sen nime, meininki, arvinaise, harmonine. Minuuttia vie sua piuna ja pilunkki, kallio Jeesus vie siunaa sinutkin, Heikki. Heikki. Heikki. Heikki. Siinä oli Perhos, Veitsi, Heikki ja Lika Aki. Kuuntele keskympyrää studiossa Ville Makkonen ja Tommi Helminen. Tänään on ollut huikea lähetys ja me jatketaan vielä tykitystä noin kymmenisen minuuttia eli tuonne kahdeksaan asti. Ja nyt mennään Veikkausliikaan. Kyllä. Errajestas. Tilanteet täällä on <laughs> Veikkausliikassa tosiaan ratkaisun hetket käsillä. Me ollaan nyt siitä viikosta toiseen toitotettu, ja tää on ihan huikeeta, nimittäin kolme joukkuetta taistelee mestaruudesta. Tällä hetkellä siellä on HIKO kärjessä 55 pisteellä, ja sitten hoikon perässä Inter, Interillä 54, ja TPS sitten sillä pisteitä 53. Erra, tässä kolme kierrosta jäljellä. Mitä vaan voi tapahtua vielä? Ja mitä vaan voi tapahtua myös sarjan häntä päässä. Tällä hetkellä FF Jaro on toisiksi viimeinen, Kahdek, kahdella kymmenellä pisteellä ja haka sitten 26 pongo. siinäkin on vielä kaikki auki kyllä kuka tippuu mitä veikkaa Tommi Helminen tämän kauden veikkausliikasta mua vähän jopa harmittaa sanoa mutta kyllä se on perinteikäs FC-haka niin. ei vaan riitä Tossa on samalla linjoilla tossa on tota haka pelaa ens Interi vastaan kotona ja Jarola on sitten JK vieressä. Niin on tässä nyt lähtökohtaisetkin niin kuin Jarola, niin kuin, nyt on niin kuin, perattu niin kuin, peti, että nyt kaikki on niin valmista, että nyt voi sen varmistaa jo sen sarjapaikan tässä. Kyllä. Mut jos miettii hakaakin, niin siellä on nyt Juha Malinen tullu, pystyykö vielä luomaan jotain uutta sinne viimeisellä hetkillä. Ja sitten taas toisaalta kun Inter joutuu puristaan sen. Et nyt se. Viime kierroksella eilen nähtiin, että Inter onnistui puristamaan se 1-0-voiton haminnasta, mutta se ei ole helppoa. Ei, kun muistetaan viime Hakan kotipeli, hoikota vastaan 2-2, huutava vääryys, olisiko Hakan pitänyt voittaa sen. Siellä joukko joutuu kyllä ahtaalle, kun sinne Valkeakoskelle menee, että ei ole todellakaan helppo paikka. Mutta sitten tietää muistaa Inter, siellä se paine on, siellä rullaa sama hoikon peli siellä taustalla, hoiko pelaa Vaasassa, ei ole helpommat sekään mitä muuten sanoa Vepsufani näin tästä ottelusta VPS-HJK. Vepsuhan tällä kaudella HJK on voittanut kotona ja pelannut tasan vieraassa, eikö näin ollut? Kyllä, ja tota, kyllä siinä on mahdollisuus, mutta HJK on tosi paha, kun niinku niillä on pakkovoiton paikka, että sieltä varmaan tulee todella kovaa heti alusta, ja jos, sanotaan, jos se jos kestää, niin ihan varmasti Vepsua kaikki saamat voittaa. Kyllä, keskiympyrä seuraa tiiviisti näitä ratkaisu hetki, mutta nythän on tulossa maajoukkuetaukoja hetken kuluttua. Katsotaan vähän, minkälaisella porukalla Suomi lähtee näihin tähän maaotteluun Georgia vastaan karsintapeliin siis perjantaina. Ah, mut hei, sitä en mä haluun omistaa yhden kappaleen. Nimittäin. Satutko näkee hei laattarin maalit viikonloppuna? No, näin, näin. Vapaa potku ensin ja sitten se kungfu potku kulma, kulma potkusta kaverilaitossa jollain kantapäällä, vai millä se heitti? No, jollain rautanapilla varmaan tökkässä. Se lähtee kovempaa se pallo siitä kanta kun se kulma tuli. Se on täysin käsittämätön maali, se on ihan Mutta täytyy sanoa, että mulle tulee Slatanista jotenkin mieleen tämä biisi, koska jollain tavalla Slattan on vaan semmonen rölli. Mä en taju Suomi. Mikä täällä? Se tulee hirmoinen rääli On mulla metsässä tääli. Ja siellä mä asustelen Ja sieltä mä hiippan lennä Pidipidä, pidipidä, pidipidä We dance, Se, on, on, se, on se aikamoinen rölli, onhan se Me niin, Meille tuli tuonne Facebookiin ihan kivasti uusi tykkäin, mutta eikö nekin lähtenyt pois sieltä. On nappi hei, hei oikeesti, keskiympärä ei ole mikään musiikkiohjelma, mutta muistatko viime viikolla, kun soitettiin myöskin rölliä, se oli meidän viimeinen biisi, niin me saatiin oikeasti hyvää palautetta siitä silloin. Niin, musiikille peukkua tuli. Joo, nimenomaan. Että... Mutta tästä ei voi kyllä tulla perinne, että sitä aina. Ei, jos Impobamba soittaa mambaa, joka lähettää, miksi me ei voisi soittaa rölliä? Mä no, joku muu siihen, vaikka Smurfeja, niitä kun tullut varmaan 17 eri albumia. Ei, ei okay. <laughs> Ei, mä niin ei. Muista, muista kuka tämä ohjelma on perustanut. Hei, no, mä päätän joo. täällä. No, mä mein keitä, sitä kahvia. Tässä mein keitä kahvia. Mä kerron, että mitä, miten Suomi valmistautuu Georgia Matsiin perjantaina, siis kello 18.30. Olympia stadionilla M karsintaa Suomi-Georgia. Pakko voitto. Sirvi Latsi tulee ja tekee kolme niin, Suomen verkkoon. Eikä se ollut tässä, että kättelyt ja lähdetään pois tästä <laughs> Joo. Hei, katsotaan pelaajalistaa. En mä jaksan, että kaikki nyt nimiä täältä millään luetella, mutta tota... Onko täällä jotain yllättävää sun mielestä? Onko oh, ihan mikä tältä nousee esiin? No nythän on ilmennyt, että Väyrynen jää pois tästä kokoopanosta, joka mielestäni todella sääli, koska Väyrynen palasi hyvin tsekkejä vastaan, järjestet todella upeasti sen pukin maali. Siis mahtava esityö. Ja Natsi jää pois. Eli Roni porokaara on nostettu tähän ryhmään mukaan. Ihan mielenkiintoinen veto, en ole pitkään nähnyt miehen pelaavan, niin kiva nähdä. Ja ei kai tässä nyt sitten niinku mitä erikois. Tuolla on niinku Mäenpää Radetski sillanpää maalissa Ja mä uskoisin, että Nikin Mäenpää aloittaa Georgiaa vastaan. Siinähän Suomen maajoukkojen päävalmentaja Miksu Paatelainen tossa lehdistötilaisuudessa totesi, että tai yritti painottaa sitä, että Georgia ei ole missään tapauksessa helppo joukkue. Mut kyllä Miksukin myös, että nämä on niitä pelejä mitä Suomen pitää voittaa, näitä pelejä pitää lähteä hallitsemaan. Ja jos me joskus halutaan päästä kisoihin, nämä on kyllä tämmöisiä suupaloja pitää olla. Ja no en tiedä, onko tämä nyt niinku shokki vau, mutta Carl Jenkinson ei ole nyt Suomen kokoonpanossa. Että häntä ei ole vieläkään saatu kiinnitettyä Suomen maajoukkueeseen ja en tiedä saadaanko missään vaiheessa. Ei. Siellä nimittäin englannin maajoukkueportit myös kolkuttelee. Kyllä, Roy Hodgsonhan on jo puhunut, että hän olisi erittäin kiinnostunut kutsumaan Jenkinsonin. Englannin maajoukkueen mukaan, mutta ainakaan ihan vielä sitä ei tapahtunut. Mutta kyllähän semmonen, jos katsoo nyt, mitä Jenkin on pelannut arsenaalissa, niin kyllähän semmonen kaveri kelpaisi tuonne meidän oikeaksi pakiksi ihan oikeasti. Hei. Voisi toimia aiemmin tossa joulukuusessa. Joo, en mä. Kaikki, kaikki tota, kunnia niin sinne arkipuolelle, mutta ei vaan riitä. Ei vaan riitä. Että... Jos halutaan jos pärjätä, niin sitten pitää laatu jätkii. Mutta yksi juttu, mitä mä haluaisin nähdä tässä pelissä, olisi se, että Kasper, Kasper Hämäläinen aloittaisi taas piikissä. Se voisi olla ihan mielenkiintoinen kokeilu. Että oliks tää vaan just niinku yhden matsin mm. hairahdus ja kova flow, mut. mutta... toisaalta mä myöskin sanoin, että se on Teemu Pukin paikka sekä piikki. Että jos Teemu ei pelaa piikissä, niin sitten Teemu Teemulle tu tulee vaikeuksia. Mm. Se on ihan totta. Joo. Mutta hei, tosiaan perjantaina kello 18.30 Olympiastadionilla Suomi-Georgia. Lippuja on vielä jäljellä, jos mahdollisuutta, niin menkää hän ihmeessä katsomaan. keskiympyrän aika loppuu NYT, NYT nyt. Tommi Helminen ja Ville Makkonen kiittää. Ensi viikolla ei tule keskiympyrää. me ollaan myöskin majokatauvalla. Ma ma ma ma <laughs> ma Kyllä, näin me Pitää vähän hengittää välillä. Kahden viikon paine. päästä jatketaan jälleen ja... Käykää keskiympyrän sivulle kommentoimassa meidän kysymystä ja myöskin tätä vellonutta keskustelua, mitä ollaan tänään tässä koko tunti ylläpidetty. Ei mitään, kiitos kaikille kuuntelijoille ja kommentoijille ja ketkä vastasivat meidän kysymykseen Facebook-sivulla. Hauskaa jalkapalloviikkoa ja maaottelutaukoa kaikille tässä vielä. Flegmaatikkoja loppuun, kappale näjoo. joo. Gracias. Se menee näin näin Flegmatikot selvin päin oon tai nice mä eläin oon Mä juon kaljaa ja diggailen puiston penkin Iso sydän asuu 160 sentis Pieni mies, mutta suuret on puheet Vuodesta toisen tyylikkästi suuret on puteet Tehän se näin joo, mitä räpi tulee Maailman omistaja nelkeät meikäläistä pukee joo Voiko siihen oikeastaan sanoa mitään Kun FL kerullaa siin sisään Ja pistää hommat uistaa, niinku liuku voitet Loppuiltaas muijas kanssa hor hortoilee Timuunet, kun tuli saaste, mulla meistä puuja taakse. On Tampereelta, kun mulla tippuu paperilattialle. No tehän se näin on. Se menee näin on. Näin on. Näin on. Näin on. Näin on. Näin Näin Näin Näin on. se on. Näin on. Näin on. Näin on. Näin Se Näin Näin Näin Näin Näin Tiputellaan simaa, yes. porvarit rita ohi Isoilla autoilla me menkästy himaa. <laughs> Nämä puiston penkit on meidän olohuone Ei epäilystä, että tuoretta onko tuote. Nimmi papittaa, kun keuli mun kalla. Niin menee korvat lukoo, niin niinku veden alla. Ku piisi pakku tepiyytä laatikosta. Ootteko kuullut tästä funkista flagmaatikosta? Löysin ranteen, pää pystys. Jengi kyselee, että missä on päin pystys. Mä otan pukiin, jossa räkäläs. Eli pupiin taas menee kyllä, kyllä. Mut ei Ylimitä mitä ja kello kaulas sihan läpällä. Ja vaikka aamulla heräisinkin tesomalta päjo, päin sen Tehän se menee najo, Se mene näin jo, näin jo, Näin määnä, Se menee näin määnä, Näin määnä, määnä, se mene määnä, määnä, nä määnä, nä määnä, määnä, määnä, määnä, Näin määnä, Näin määnä, määnä, se nä määnä, nä määnä, nä Dolly, aina, miten me Radio Gremko.